Róma, 1896. Március Maria megint késésben volt. Alig egy óra múlva már a klinikán kell lennie, de előtte még össze kellett szednie néhány tárgyat. Gyorsan betette a könyvjelzőt, az íróasztalon nyitva heverőkönyvbe. Tretmon moral és ilyen éducation des Edez et des autres enfants ariété. Édvar Szégán, a hülyék és más visszamaradott gyermekek ergölcsi kezeléséről, higiéniájáról és neveléséről írott műve végtelenül nagy hatással volt Máriára. A szerző azt a felfogást képviselte, hogy a nevelés a fejlődés különböző szakaszai szerint megadott sorrendben történik, kezdve a testi mozgással egészen az intellektus fejlesztéséig. A gyermekek érzékszervi észlelésének és motorikus képességeinek ösztönzésére gyakorlatok egész sorát fejlesztette ki, és ezekhez olyan egyszerű tornaszereket és mindennapi eszközöket használt, mint a létra és a hinta, vagy az ársó, a talicska és a kalapács. Ezeken kívül táblákat is készítetett, rajtuk különböző méretű jugakkal, amelyekbe szögeket, illetve megfelelő geometriai formákat kellett illeszteni. A tapintás fejlesztésére különböző felületű táblákat talált ki, amelyeket a gyermekeknek le kellett tapogatniuk, majd meg is kellett nevezniük. Mariának sajnos ma nem volt elég ideje rá, hogy valamelyik tárgyat el is készítse, de elhatározta, hogy visz magával anyagokat, amelyeket a gyerekek megtapinthatnak. Különböző szöveteket és felületeket, esetleg egy gyapjú gombolyagot, egy darab smirglit, egy tollat és mondjuk egy sima zsebtükröt. Oda ment a fiókhoz, amelyben az ilyesfajta fajta kacatokat tartotta, kihúzta és feltúrta. Csupa olyan dolog volt benne, amit már réki kellett volna dobnia, de legalábbis a helyére kellett volna tennie. Volt ott kalaptól, amelyet még gyermekkorában talált, egy kardigánról leszakadt gomb, egy gyűszű, amelynek tulajdonképpen a varródobozban lett volna a helye, és egy már csak alig néhány centiméteres ceruzacsong. Miközben a fiókban kutatott, nem vette észre, hogy anyja ott áll az ajtóban és figyeli, mit csinál. – Mit keresel, Maria? – Nem is tudom igazán, – ismerte be Maria. – A kocsi már itt áll a ház előtt, igyekezned kell. – Igen, tudom. – Maria kutakodott tovább. – Talált egy üveggolyót, egy régi fésűt, amelynek hiányzott egy foga, egy hegyes kalaptűt és egy kagylót. – Komolyan azt gondolod, hogy ez a megfelelő időpont a régi holmik kiválogatására? Renilde hangjából aggodalom hallatszott ki. – Mama, kellene egy tiszta portörlő egy üres cérnaspulni, egy kis gyapjú gombolyag és egy drótkefe. Renilde eltátotta a száját, és aztán tátva is felejtette. – Mama, kérlek segíts, el kell vinnem ezeket a dolgokat, majd vacsora közben elmagyarázom, hogy mire kellettek. Renilde némileg zavarodottan, de minden ellenállás nélkül kiment a konyhába, és összeszedte a kért tárgyakat. Ha volna még egy régi villád, azt is elvinném magammal, meg néhány nagy, sima babszemet, és néhány szem lencsét, és... Maria, szakította a félbe lányát Renilde. mégsem adhatom oda a teljes konyhafelszerelést. Mindent visszahozok, becsület szavamra. Tészta szűrő nem kell, pompás lenne. Mária nem sokkal később már a bérkocsiban ült, mellette a padon a durva szövésű dugik tömödság. Alig várta, hogy a hálóteremben a gyerekekkel együtt kiürítsék. Gyomrában valami bizsergés félét érzett, mint gyerekkorában, amikor előre örült, hogy kicsomagolhatja a születésnapi ajándékokat, és végre felvághatja a marcipántortát. Mária szíve azt remélte, hogy a klinikán újra találkozik majd kollégájával, Montessanoval. Az ő társaságában még nagyobb öröm lenne látni, amit eltervezett. Nem kellett csalódnia. Giuseppe Montessano már a portán várta. A férfi elbűvölő mosolya azonnal levette a lábáról. Montessano egyik sötét hajtintse a homlokába hullott. Én vagyok a maga tiszteletére kirendelt fogadóbizottság, mondta széles mosolyjal. Van kedve meglátogatni a gyerekeket? Persze, hogy van. Mária megemelte a magával hozott súlyos zsákot. Csak nem kegyed a Mikulás, amennyire tudom őt csak decemberre várjuk. Inkább Befána, a jó boszorkány, felelte nevetre Mária. Nem sok hasonlóságot látok maga és a boszorkányok között. Montessano delejes tekintete ismét pírt varázsolt Mária orcájára. Lassanként rossz szokásává vált, hogy akárhányszor meglátta a férfit, azonnal elpirult. Egy pillanatig álta a Montessano tekintetét, és beleveszett szemének bársonyos sötét barnasságába. Hát akkor induljunk! – mondta Montesszánó, és kivette Mária kezéből a zsákot, amelynek tartalma sokat ikírően zörgött. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi van benne. Hagyja magát meglepni. Most nem a klinikai irodájába mentek, Montesszánó ezúttal egy öltözőbe vezette Máriát, ahol saját szekrényt kapott. A nő levette téli kabátját és belebújt a számára odakészített fehér orvosi köpenybe. Aztán követte Montessanod az udvaron át, a melléképületbe, maguk mögött hagyták a rácsos zárkákat, és a gyermekek hálóterméhez tartottak. A terembe lépve ugyanolyan kísérteties csend fogadta őket, mint legutóbb. Szeráfina most is a terem közepén ült és kötött. Az egyetlen zaj, amit hallani lehetett, kötődők zörgése volt. A gyerekek Némán ültek az ágyukon. – Bonjorno! törte meg a csöndet Mária hangja. Kivette a zsákot Montessano kezéből, és előteljes léptekkel elindult a terem túlsó vége felé. Ott kijöntötte a zsák tartalmát. A tárgyak nagy zörgéssel és csörömpöléssel zúdultak a padló kőlapjaira. Egy gyapjú gombolyag az egyik ágyhoz gurult. Maria utána ment és visszavitte. Nézzétek, gyerekek, mit hoztam nektek, mondta. Gyertek, vizsgáljuk meg együtt közelebbről is ezeket a dolgokat. Hívogatóan kitárta a karját, de a gyermekek nem reagáltak. Csak Clarissa, a coffos kislány emelte rá tekintetét. Gyere, intette magához Maria. gyere te is! mutatott rá a Clarissa melletti ágyon ülő kisfiúra. A gyerekek nem tudván, hogy valóban oda mehetnek-e az idegen nőz, tétován, szinte engedélyt kérő tekintettel néztek Serafinára. A nevelőnő azonban szemmel láthatóan nem tudott mit kezdeni a helyzettel, döbbenten bámult a földön heverő legkülönbözőbb tárgyakra. Maria a Clarissa melletti kisfiúhoz lépett. Nyolc éves forma lehetett, hatalmas, sötét kék szemekkel és rövidre nyírt hajjal. – Hogy hívnak? – kérdezte tőle a kezét nyújtva felé. – Marcellónak – válaszolt Szeráfina a gyermek helyett. – Gyere, Marcelló! – a fiúcska félénken merett Mária kezére. Egy örökké valóságnak tűnt, mire megfogta, és meglepően ügyesen lemászott az ágyáról. Oda a földre szórt tárgyakhoz, és megálltak előtte. Maria összefogta a szoknyáját és leült a földre. Találomra fölvette a drótkefét, és oda nyújtotta a kisfiúnak. – Tudod, mi ez? – kérdezte. A gyermek megrázta a fejét. – Ez egy kefe, amelyel cipőt és más dolgokat lehet tisztítani. A sörtéje drótból készült, kemény és szólós az érintése. Tapintsd meg! Maria végig tenyerén a drót Aztán oda tartotta a kefét a fiúnak, aki mutató újával óvatosan megérintette azt, majd gyorsan elrántotta a kezét. Szeme még jobban elkerekedett. Aztán visszatartott lélegzettel ismét hozzáért. Most már hosszabb ideig ott tartotta az ujját a kefén, fölkacagott és ugrott egyet. Látod, a sörte kemény. Közben már Clarissa is lemászott az ágyáról, és ő is oda ment Mariához. Lehajolt a gyapjú gombolyagért és felemelte. Két kezével megtapogatta, majd óvatosan az arcához nyomta a puha anyagot. Maria a lelke mélyén ujjongott. Látod, ez gyapjú, magyarázta a kislánynak, puha és bolyhos, ezért kellemes a tapintása. Marcelló Clarissahoz fordult, és oda nyújtotta neki a kefét, hogy elcserélje a gyapjú gombolyagért. A kislány készségesen odotta a gyapjút, amit most Celló is az arcához dörzsölt. – Ez csak két tárgy, – mondta Maria, de sokkal többet hoztam nektek. – Találtok még más puha dolgot is? – Clarissa lekuporodott mellé a földre. Alig, hogy leült, más gyerekek is odamerészkedtek, végül már az összes gyermek ott tolongott Mária körül. Csak egy minden végtagján spasztikus bénulásban szenvedő fiú, Bernárdó feküdt tehetetlenül az ágyában. Őt Montessano doktor emelte fel, és vitte oda a többiekhez. Letette, a fal mellé ültette, oldalról pedig megtámasztotta egy párnával, hogy elnedőjön, és lássa, mit csinálnak a többiek. A gyerekek mind látni akarták, mi volt a zsákban. Végig tapogatták a hegyes, hideg, sima, érdes, kemény és puha tárgyat. Egyikük átkukucskált a szűrőn, majd a nyelvét is odaszorította a lyukakhoz. Maria nagy türelemmel elmagyarázta nekik, hogy hívják a tárgyakat, és melyikük mire való. Felszólította a gyerekeket, hogy tapogassanak meg minden tárgyat alaposan, biztatta őket, fordítsák meg a kanalakat, gurigázzanak a golyókkal, és gombolítsák le a fonalat. Végül fogta a gyapjú gombolyagot, és odavitte Bernárdónak, és finoman végigcirógatta vele az alkarját. A fiú, akinek az arcát a betegség torszfintorba merevítette, szinte kaszagott a gyönyörűségtől boldogság boldogságérzést töltötte el. Remélte, hogy a gyerekek valamelyest érdeklődést mutatnak majd, de a lelkes reakcióktól el volt ragadtatva. És a gyermekek érdeklődése annyira lenyűgözte, hogy észesen vette, valaki őt magát is megfigyeli. karba karbafont kézzel a falnak támaszkodva állt, és csodálattal nézte új kolléganőjét. Szerafina fel sem tudta fogni, mi történik. A gyerekek, akik amúgy naphosszat közönös arccal gubbasztottak az ágyukon, és motyogva lyukat bámultak a plafonba, most minden egyes tárgyat aprólékos pontosággal megvizsgáltak. Nem vitatkoztak, hanem Maria szavaira reagáltak. Ha két gyerek huzakodni kezdett egy tárgyon, elég volt egy pillantás, és egyikük már is engedett. – Van bőven, jut mindenkinek – mondta Maria nyugodt, de határozott hangon. – Addig nem is megyek el, amíg mindenki mindent alaposan meg nem nézett. Teltek múltak az órák, de a gyerekeknek eszükbe sem jutott abba hagyni az ismerkedést a tárgyakkal. Akkor sem reagáltak, amikor nyílt az ajtó, és a szolgáló lány betolta a tálalókocsit. Skiamanna professzor utasítására a gyermekek már csak az étkezésekhez kaphatnak kenyeret, jelentette ki Serafina, és intett a cselédnek, hogy távozzon. Maria azonban visszatartotta a lányt. – Nem, hagyja csak itt a kosarat, – mondta. – Majd én megbeszélem a doktorral. – De hát azt mondta, – tiltakozott Serafina. – Hallotta, mit mondott a dottor Eszta? – avatkozott be szánó aki kivette a kosarat a lány kezéből és odavitte Máriának. Köszönöm, mondta Mária, letette maga mellé a padlóra, fogta az üres zsákot és kinyitotta. Most tegyünk vissza mindent a zsákba, szólította fel a gyerekeket. Ő maga fogott egy villát és eltüntette a zsákban. Clarissa az arcához szólította a gyapjú gombolyagot, és összeszorította a száját. Holnap megint játszunk vele, – ígérte Maria. – De most mind megérdemlünk egy kis kenyeret. Marcello fogta a tészta szűrőt és bedobta a zsákba. A gyerekek lassanként összeszedték a tárgyakat és odavitték vitték Utolsóként Clarissa ejtette be a zsákba a gombolyagot. – Köszönöm, Clarissa. Maria félre tolta a zsákot és a kosárért nyúlt. Egyik gyerektől a másikig ment és mindenki illedelmesen kivett egy darabot. – Ez kemény! – mondta Márcelló és nagyot harapott belőle. Maria felnevetett. A fiú megtanulta a leckét. – Igazad van, Márcelló, a kenyér kemény. Miközben puhának kellene lennie. – Beszélek Szkiámán a professzorúrral. Holnap friss kenyeret kaptok. Montesztánó doktor ragaszkodott hozzá, hogy visszakísérje Mariát az öltözőbe, majd a klinika kijáratáig. Szívesen hazakísérném, de még három órát szolgálatban vagyok. Semmi baj, felelte Maria, megszoktam már, hogy Bérkocsival egyedül járok a városban. Nem kételkedem, de szívesen beszélgettem volna még magával erről a délutánról, és arról, hogy milyen nagyszerűen reagáltak a gyerekek a maga által kínált szokatlan játék lehetőségre. Csak azt csináltam, amit Szégan is leírt a könyveiben. Meggyőződése, hogy először az érzékelést kell fejleszteni, és csak azután következhetnek a tanulás további lépései. És komolyan hiszi, hogy a gyenge elméjű gyermekek képesek sikereket elérni a tanulásban? Szilárd meggyőződésem, hogyan is kételkedhet ebben Montessánu azután, amit té után látott? A férfi tűnődve dörzsölte az állát. Tárgyakat megfogni és megnevezni az egy dolog, de az írás-olvasás azért egészen más. Ebben igaza van, felelte Maria. De még csak a legelső lépésnél tartunk. Továbbiak következnek, meg fogja látni. Montesszánó elmosolyodott. Maria pedig úgy érezte, hogy emosolyjal a férfi beletalált a szíve közepébe. Minden esetre eszerve nyugtalanító gyorsasággal dobogott. Szívesen hagyom magam meglepni, signorina Montessori. A doktor két kezével megfogta Maria jobbját. Maria erősnek, egyszer mint rugalmasnak érezte a férfi kezét. Montesszánó gálásan a szájához emelte Maria kezét, és újfent csókot lehelt rá. Megengedi, hogy valamikor a napokban elhívjam sétálni és egy kávéra? kérdezte Montesano. Nagyon jó lenne, de éppen a diplomamunkámon dolgozom. Néhány hét múlva be kell mutatnom a teljes orvosi kar előtt. – Biztos vagyok benne, hogy ezt a mutatványt is bravúrosan fogja abszolválni. Montessano bizakodása őszintének hangzott. – Én is remélem, – felelte Maria. – Én vagyok az egyetlen nő az orvosi karon. Mindenki rám fog figyelni, és biztosan mondom, hogy olyan kérdéseket fognak feltenni, amilyeneket egy férfinak sosem mernének. Egy csomó férfi csak arra vár, hogy lássa, mint elbukom. Montessano nem kommentálta Maria félelmeit, csak azt kérdezte. Ezt most vegyem úgy, hogy kikosarazott? Nem, vágtará Maria. Ez csak azt jelenti, hogy legyen türelemmel. Amint túl vagyok a vizsgán, a város összes kávéházát végiglátogatom magával. Akkor ezt most ígéretnek tekintem, amelyre a vizsganapján emlékeztetni fogom. Alig várom. Válaszolta Mária.